Tak jsme u meditace a teď pomalu, pomalu bychom si měli spojit naší meditací s tou meditací, která je vlastně na tu, je meditace na tu nejvyšší realitu. A to je meditace, kterou najdeme pouze v té nedualistické tradici. Hm? A na tu meditaci, na tu nejvyšší realitu se buď musíme důkladně připravit studiem nejlépe pod vedením kvalifikovaného učitele a nebo za prítomnosti učitele kopancem, výkrikem a tak dále, jak bylo ve staré Číně, kde většinou si už i v taoistické čínská tradice je vlastně smíšenina buddhismu s taoismem, s konfucianismem a je v tom, že každá li, každý ideál, každý princip musí mít uplatnění v realitě. Hm? V tý, tý ta manifestace v realitě musí být manifestace toho principu a v tom je právě ta funkce toho principu. A to máme obzvláště jasně v, tý, v tom traktátu, který jsem preložil. Ale aby jsme to pochopili, Nesmíme oddělovat meditaci od každodenního života. A každodenní život je spojen s procesem myšlení, s procesem mluvení, s procesem hýbání těla. To jsou ty tři aktivity. V těchto třech aktivitách musíme praktikovat aspoň podle učení traktátu tři mysle. Sanší. No a během našeho cvičení Číkunku už jsem vysvětlil tu první mysli, ta se jmenuje přímá mysl. De Xín. De Xín je ta mysle, která nikdy nestrácí hm? ten základ mysli. Ten základ mysli v této tradici tradici pouhého vědomí, ten základ myslí není nic jiného než takovost. No a Buda je ten, který v takovosti přichází a odchází a my nikdy, my bytosti nikdy, v tom je ta víra. Proto vystání víry v Mahajánu, Mahajána je. Vysvětleno jako jedna mysl. No a ta jedna mysl, to je takovost, to je základ mysli, a to je Buddha, který tuto mysl, jak už jsme říkali na začátku, tuto mysl plně realizoval a přichází a odchází v takovosti. A přichází a odchází v takovosti ve třech tělech, to je Mahajana. A ty tři těla je jednota. Tělo. Darmi. To je skutečný Buddha. To je budhová moudrost. To je takovost. tak užitkové tělo, což je jeho čistá země. No a pak to tělo, které máme taky, což je avatar, což je tulku. Všichni jsme vlastně tulku taky. A my si toho nejsme vědomí. Hm? No a to tělo, k tomu se říká Nirma na Kája, nebo nechvášen v Číňčině, no a to je to tělo, které se přetváří. Hm? No a my si také musíme být vědomí toho přetváření a pochopením toho přetváření, my také začínáme chápat realitu. Jako jednotu, tři, těl to je Mahayana, to je Tantra. No ale podmínkou k tomu je právě ta přímá mysl. Bez přímé mysli my se nikam nedostaneme. A prýmá mysl to je ta mysl, která si je vědomá právě ty takovosti v bytostech, nejenom v sobě, ale i v bytostech, základ mysli, ať už u Bohu, tak už u lidí, tak už zvířat, tak už... i u hmyzů nakonec, i u všech ďáblíků, co se můžou zjevit, všech hladových duchů, které se můžou zjevit též v meditaci. Jejich základ právě je ta takovost. To je základ, Vědomí, bez té takovosti, jejíž princip je původní probuzení. Nemůže existovat proces probuzování, to jsme řekli. A původní probuzení, jestliže ho chápeme, chápeme též neprobuzení. A neprobuzení se stává požehnáním, jestliže chápeme probuzení, proces probuzení. A proces probuzení bude požehnání, jestliže chápeme neprobuzení. Probuzení vždy v nedualistickém systému musí být v relaci k neprobuzení. Proto nedualistická meditace. Budha chápe obsah probuzení i obsah neprobuzení, právě proto, není hýbán objektem, ale hýbe objekty. Toto, že hýbe objekty, nachází svobodu, ty hm, přichází v takovosti a odchází v takovosti, protože objekty jsou takovost, Objekty bez té takovosti mysli se nemůžou věvit. A jsou takovosti na základě čeho? Na základě hluboké mysli. Traktá to Hluboká mysl. Hm? Shenzhen. To znamená hluboká mysla. My se uvědomujeme na základě přímé mysli, která je takovost, pozoruje takovost, z které všechno vychází. Si uvědomuje, že cokoliv my děláme, tělem, mluvou, myslí, cokoliv my děláme, má hlub, má hluboký význam. Proč má hluboký význam? Protože podle buddhistického principu karma, ať už dobrá nebo špatná, se nikdy nemůže ztratit. Hm? Proč se nemůže ztratit? Právě proto, že to, co vnímáme, pochází v této tradici s takovostí. Zde získáváme přehled o tom, co jsme říkali, o tom vývoji od začátku. Mysl nemá Podstatu pohybu, pohybu mysli podstatu právě, že se nehýbá z té nehybné mysli, ale vychází pohyb. Vychází pohyb na základě toho karmického impulzu ne? prání, Čili my musíme si být vědomi toho, co děláme, obzvláště myslí, vyjde prání, pak výjde pozornost vůči objektu, pak mysl může mít kontinuitu, jestli není prání, Mysl nemá žádnou kontinuitu. No a pak je proces nestálosti a zaniká. Čili čtyři fáze myšlení. No a všechno, co my vnímáme, má té čtyři fáze. To je aby darma, První, se něco musí zjevit a zjeví se na základě na důvodu. Bez na důvodu se nic nemůže zjevit. Když se zjeví, tak má trvání, pokud ta energie tam je. Pak jestli ta energie, která dá tu mysl do pohybu, což je karmická energie, a pak se vyplítá, vyplítvá. Protože vibrace, princip mysli je vibrace, to je obzvláště dovedeno do detailu v tradici tantry, obzvláště kašmírského šivaismu. Svět je vibrace šivy, kašmírský šivaismus byl hluboce pod vlivem buddhistické filozofie, o které mluvíme, v o vědomí. Vesmír a my, my jsme tanec šivy. Z šivy, Shivy, že pochází, do šivy, že přichází a odchází. Stejně tak zde, tady není Shiva, ale tady je ten podklad mysli. Ten podklad mysli je takovost. Z takovosti vše vychází, z takovosti vše odchází. Ale ta takovost nemá vlastní charakter pohybu. Ten vlastní charakter pohybu přichází z těch karmické mysli. A to je třeba si uvědomit. A to je hluboká mysl. Jestliže máme přímou mysl, my můžeme kultivovat hlubokou mysl, že každý čin, který konáme, vlastně, ať už je dobrý nebo zlý, vlastně je v rámci věčnosti. když není v rámci věčnosti, nedává vůbec žádný smysl, hm? Protože to, co se hýbe, je na základě toho, co se nehýbe. A to, co se nehýbe, je možno jediné poznat na základě toho, co se hýbe. Hm? Souvislé vznikání. No a v tomto systému to není žádný dogma, to je pouze... Výborný prostředek k pochopení závislého vznikání. Vysvětlení závislého vznikání nebo souvislého vznikání v buddhismu má tři interpretace na základě. Karmy, to je základní interpretace, na základě vědomí, které se mění, to je alaya, to je rozvázání úzlů, No a teď na základě semena budouství ve všech bytostech, no a to je tento traktát. Hm? Čili tři interpretace závislého vznikání, tři systémy interpretace závislého vznikání. Všechny na sebe navazují, to není, že jedna vylučuje tu druhou. Stejně tak jako v čínské medicíně my můžeme mít různou interpretaci. Škola studených nemocí, škola teplých nemocí, Všechno je, se dá spojit, jestliže tomu rozumíme, že všechno je pohyb. Stejně tak, aby ta klímá mysl dávala smysl, my musíme chápat tu hlubokou mysl. Na základě té hluboké mysli, Chytí mysl, aby jsme pochopili meditaci, aby jsme pochopili filozofii meditace, je mysl velkého soucitu. To je Mahajana. Čili máme přímou mysl, hlubokou mysl a mysl velkého soucitu. Tři mysle, které odhalují, to, co učí nedualistické poznání, nikdy v žádném momentě my nejsme od stavu budhoství oddělení. My jsme se sami oddělili svojí neznalostí právě proto, když pochopíme svoji neznalost, je to požehnání, aby jsme pochopili svoji moudrost. Když pochopíme svoji moudrost, je to pochopení, je to požehnání aby jsme pochopili svůj znalost, moudrost a neznalost neexistuje odděleně od sebe. Buddha může pomoct všem bytostem právě proto. My bytosti jsme hloupí, Co se dá dělat? Ale to, ta hloupost v nás je to největší požehnání, protože ta nás vede k tomu, aby jsme poznali to, co s tou hloupostí je spojené. No a to, to je probuzení. V té přímé mysli, v té takovosti existuje aspekt probuzení, jakož traktát vysvětluje, aspekt neprobuzení. No a teď meditujeme na dechu, třeba No, tak tam je též aspekt probuzení a aspekt neprobuzení. Aspekt neprobuzení je, když naše mysl jde někam, kde ji nepotřebujeme a probuzení je, nemusí myslet na to a zůstává u toho dechu. My nemusíme myslet, aby jsme zůstali u toho objektu pozornosti. My myslíme, protože naše mysl, její kontinuita, která, které přichází k ulpívání, nás rozhýbává, to je naše nevědomost. A z nevědomosti my poznáme naši moudrost. Kdyby nebyla vědomost, tak my bychom naši mouzovost nikdy nepoznali. Hm? Čili v každém momentě, hm, jestliže meditujeme nedualisticky, a nedualistická meditace, to už je jedno, jestli v čínské tradici tibetské tradici, je založena na té prýmé mysli. Hm? přímá mysl, jestliže má kontinuitu, tak dharma má kontinuitu. Jestli prýmá mysl nemá kontinuitu, dharma taky nemá kontinuitu. Protože dharma není přenesena rozlišujícím vědomím, dharma je prenesena tím vědomím, který nerozlišují. A to je ta velká moudrost. Hm? To neznamená, že nepotřebujeme učení trojité okleňoty, nepotřebujeme tripitaku, ale celé učení v této tradici je, aby jsme poznali, Skutečnou mysl, o které jsme mluvili včera, ta patří tomu buddhoství z nás, které je zakryto a ta produkuje čistou mudrost. A jelikož my, bytosti, naše karma je nespočítatelná, právě ta moudrost inspiruje nemyslitelné činy. Naše brbost je nespočítatelná, blbost bytostí je nespočítatelná. Nikdo ji nemůže spočítat, ani Buddha. Ony může reflektovat v té zrcadle velké moudrosti. Hm? A to zrcadle velké moudrosti v nás, v bytostech, se nazývá Luno Tatagaty. Hm? Tradice, o které mluvíme, a to je ta nejdůležitější tradice v meditaci dnes. dává přednost k nedualistické meditaci. Nedualistická meditace je nepotírá rozlišení, ale rozlišení je pouze cesta k nerozlišení, což je velká moudrost. Proto recitujeme Sůtoho srdce a Mělo by to začínat dávat smysl v nesmyslu. Hm? Smysl se objevuje v nesmyslu. Hm? V nedosažení je dosažení, protože bodhisattva nic nedosahuje, tak dosahuje všecko. Hm? Co dosahuje? V této tradici. Rovnou mysl, hlubokou mysl. A my se velkého soucitu. No, a to aplikujeme na naší zkušenost. To je nedualistická meditace. To aplikujeme na naší zkušenost. Aplikujeme to tak, že co tento. Traktár, hlásí, to je samádhi jednoho momentu, jedné mysli. Jedna mysl je ta mysl, která obsahuje všechny mysli. Ta obsahuje hlubokou mysl, která se nemění. Ta obsahuje to mysl, co se mění. V nás i ve všichné Váš svět je kitry. Teď jak jsme si ustvali, tak se vyspíme. Ale co je rozdíl mezi joginem a mezi člověkem, který jogu neprakt nepraktikuje, on si tu postel stále lépe a lépe připravuje tím, právě tím procesem uvědomování tam, kde je neplaho a otáčí. Až budeme starší, všichni budeme mít nějaký špatný spánek, už to nebude, jak to bylo. No a když se otáčíme, tak si nacházíme zase nějaký ty místečka, kde se cítíme povodlivě. No a to se děje stále. V Joze, tady Honzal učí jogu. No, taky to je kichri. Máme ty různé problémy. Když je nechápeme, no, tak my nezmotříme. Je to tak? A když je chápeme, no tak chápeme též, že tohle těličko to má své důvody a příčiny. Všecko, co má důvody a příčiny, je jedině v relaci k tomu, co žádný důvody a příčiny nepotřebuje. Proto sutry Mahajány tvrdí, že právě v tom těle Budhy, který každý má už je perf, už jsou perf, je perfektní tělo tež. Hm? V tantre my s tím perfektním tělem můžeme pracovat. Hm? tohle tělo, co máme, to, to je iluze. Protože ty mysle, co si myslíme, na základě kontinuity myslí toho mišmašu, mečakuča, co tam máme, hm? no, to jsou iluzorní mysle. A to je realizace. Ty Iluzorní mysle jsou obzvláště užitečný, jestli ale je chápeme tím uvědoměním. Když je nechápeme uvědoměním, tak ty iluzorní mysle to je prostě pouze a jen. Plýtování energii. Když je chápeme, to uvědomě s, tím, s tím, tak oni se stávají požehnáním. Hmm? A bez požehnání mi se nikam nedostaneme. Hmm? Čím více na sobě pracujeme, tím více to bude jasné, bez požehnání mi se nikam nezostaneme. V této tradici to požehnání, to Není něco, co opravdu existuje někde venku. To je něco, co musíme najít právě tým uvědoměním, co hm? přijmou myslí. Jestliže chápeme přímou myslí, chápeme hlubokou mysl. Jestliže chápeme hlubokou mysl, chápeme mysl velkého soucitu a v Mahayana je nedualistický přístup k meditaci. Za účelem realizace jedné mysli, která je dharma. Jedna mysl, žije v tom meča kučat. A to meča kučat osmí. No to je třeba poznat. A jak to poznáme? Že meditujeme správně. Jinak mi meditujeme a furt se chceme na něco nalepit. No a z toho budou frustrace. To je meditace na den. To je v meditaci na všecko jiného, na kasíny. Když ale se díky meditaci ta schopnost zůstat u objektu stává přirozená, no tak my se vracíme k tomu dobrému v nás. To dobré v nás je spontánní v této tradici. To je čínská filozofie. Pokud to není spontánní, tak my si představujeme různé věci, které tam vůbec nejsou. Hm? Hm? <těk> jako já jsem měl zkušenost, že na základě pomíleného představování já najednou nemám vůbec nic, všechno náleží teď společnosti, která omylem zjistila, si myslí, že to jí všechno patří. Hm? I to se může stát v životě. Najednou nemáme, myslíme si, že něco máme, ale nemáme vůbec nic. Jak to, že nemáme vůbec nic? Protože někdo začíná spolíhat na mysl, která vůbec nemá žádný objekt. Ten objekt ona si sama vymyslela. No a to je stav paranoický. Každá bytost z hlediska tohoto systému má sklon k paranoji, ale tím, že se držíme jistých pravidel, to je základ zenu, Zametá se takhle, miska se drží takhle, tyčinky se drží takhle, roba se nosí takhle. My se si stále uvědomujeme, že se nesmíme držet těch iluzorních objektů, co si naše mysl vytvořila. to znamená, co je Prýmá mysl. Prýmá mysl to není něco, co je nějaká fantazie. To je, že když zametáme, držíme správně koště. Když varíme, krájíme správně. Dýcháme správně. A když meditujeme, meditujeme správně, meditujeme správně. Je? Učíme se spontánně držet ten objekt, který potřebujeme. tak pak my už nemusíme vůbec nic držet. No a to je probuzení. No a tím pádem ta prýmá mysl je realizovaná. Jestliže se o ní odpojíme, no tak se může stát, že najednou vůbec nic nemáme a mysleli jsme si, že něco máme. Ale to je dobrá zkušenost, jestliže ji můžeme zažít na základě meditativní myšlenky. To je všechno založené na těch absolutně iluzorních představách, kterými my máme, máme. Jenomže, jestliže nemají žádnou referenci k stavu věcí tak, jak je, no tak ty imaginární představy pak přetváří svět v peklo. Jestliže ty imaginární představy my, čas objevíme, tak můžeme převrátit naši zkušenost v smysl plný život. Ten smysl nemůže existovat bez mysly Mysl dává smysl. A ta mysl sama nemá žádný obsah. To je buddhismus. Je proces myšlení, ale není žádný já, který myslí. Je proces cítění, ale není žádný já, který cítí. To je ve všech tradicích. Jenomže v této nedualistické tradici nejenom, že není já, které myslí, není já, které cítí, ale od samého počátku tam není žádný objekt, který skutečně existuje jako takový. Od samého počátku tam není. Ten objekt, který existuje jako takový, to ho tam nadsadila, tomu se říká samá ropa, to ho tam nadsadila právě ta karmická mysl. A protože ho tam nadsadila samá ropa, no tak apávána, tak ona ho chce zase, když se jí nehodí, tak ho chce zase dát pryč. No a tak na, na základě rozlišujícího vědomí v kontinuit, získáme kontinuitu mysli. Hm? Na základě kontinuity mysli my máme na co se lepit, jestli tam není kontinuita, tak se na co lepit nemáme. Proto Diamantová sutra říká, že minulost se nemůže, nemůžeme dosáhnout. Přítomnost tež nemůžeme dosáhnout, budoucnost tež nemůžeme dosáhnout. My dosahujeme nedosažením. No a to je ta prýmá mysl. Jestliže chápeme tu přímou mysl, tak chápeme tu hlubokou mysl. No a to musíme chápat v meditaci. A meditace je na to, aby jsme ji, aspoň v té čínské tradici, v tantre, Dzogchen, Mahamudra, je aby jsme ji chápali v každém okamžiku. Když karma pohne v tom rituálu kloboukem, tak celý svět se hýbe. To je rituál, poznání této mysli. Hm? Hanka se... No, to... ano, v každém okamžiku. No, v každém okamžiku. Takže i při hravání. No, hm. tak se snažíme. No a pak ten život bude trochu jiný. Hm. No? Je to tak? Je. No, tak Hanka mluví mým jazykem. No a to je nejenom Hanka, měli bychom všichni takhle začít produktivně myslet. No a na to tady máme sklenárku a na to tady máme a Na to tady máme, tam jak se to jmenuje, u toho upletichy. Lížejou, lížejou, lížejou. A budeme toho mít čím dál, tím víc, když budeme držet spolu. A když nebudeme držet spolu, tak nám nikdo nepomůže. Protože to, co nás drží pohromadě, to je ta jedna mysl. A aby nás ta jednomysl držela pohromadě, my musíme poznat. No a v této tradici, ten kdo ti, kdo poznávají jednu misi, tím se říká Sangha. To jsme se učili hned na začátku. To můžou být niši, to můžou být lajci. No a když to budou myši a lajici, no, tak třeba se do toho dají taky pávy a tak dále. Hm? prostředí se mění. Hm? Protože, obzvláště je že jsme žili trochu drsné přírodě. Hm? v té drsný prírodě, i ty hadi, všichni mají znalosti jedné mysli, ale my, popletené bytosti, my to nevidíme. Ten jedovatý had, když on cítí, jestli mu chceš ublížit, nebo jestli máš strach z něho, a neublíží ti, jestliže nemáš strach, a jestliže máš cítíš ho jako něco, co je částí celku a co tam patří, on ti neublíží. Jestliže přijmeš celé, nikdo ti neublíží. No a buddhismu, symbol toho přijetí celku, je právě Buddha, který realizoval tyto tři. Hm? tyto tradici, tyto tři mysle, mysl primo, mysl hluboko a mysl velkého soucitu. No, a učíme se. Jestliže se učíme, stáváme se stále uvědomnější. No a pak, Zažíváme to, čemu se říká věčnost, teď a tady. A to je samády, kterému se říká samády jedné mysli. V té jedné mysli je to, co je prechodné, je to, co přechodné není, protože to prechodné v této tradici se nemůže objevit, se objeví pouze v relaci k tomu, co přechodné není. Stejně tak jako dobré, se může vyjevit jedním v relaci k tomu, co dobré není. Kdyby nebylo zlo, nikdy bychom nepřišli na, na to, co dobré je. Kdyby nebylo utrpení, nikdy bychom nepřišli na to, co slast je. Hmm? No, to je tato tradice. Všechno pochází právě z této velké mysli a to dává smysl, ale jedině dává smysl, jestliže máme to uvědomění, jestli ne, tak to smysl vůbec nedává. Hmm? A proto vystání víry v Mahajánu. Hmm? No a tím bychom to dnešek skončili. Aplikujeme to na meditaci na dev, nebo na jakoukoliv meditaci. Jestliže se v nás vyjeví ty, ty vlastnosti, co jsou spojené s nevědomostí, tak naše Takovost mysli se prosvědcuje nevědomostí, jestliže v nás se projevují ty vlastnosti mysli, které pochází z té věčné mysli, která je stále, která obsahuje všechny, všechno dobro a má aspekt, jak se učíme v traktátu. Původní probuzení má aspekt probuzení a neprobuzení. Proto je to původní probuzení. A v tom aspektu původního probuzení se věnuje pak ta čistá modlast, o které jsme včera mluvili, a ty neskutečné činnosti. Ve prospěch nás a všech bytostí na základě těchto tří myslí. Hm? No a hm, dobrý, už je jedenáct a budeme meditovat, pomalý přestávce. deset minut přestávky, hm? 48 minut meditace hm? a jede se dál. Mám teď ještě krátkou otázku hmm. co je obsahem té hluboké mysli? Obsahem té hluboké mysli je, je to, že veškerá naše činnost hm, je v relaci k té věčnosti. Ta karma nikdy nemůže zaniknout. Hmm. A když je to hluboká karma, jako, no, tak e, máme hluboké následky. Hm? jaké jsou duševní nemoci ne? i v tomto životě. Všechno je proto, protože ten objekt mysli, který vychází z mysli samotné, prostě absolutně nedává ne? smysl v relaci k té realitě. No a my vlastně utvrzujeme tu iluzi. Když ji utvrzujeme stále, tak ona se stane skutečností. Když se stane skutečností, tak my děláme všechno pro to, aby skutečnost nějakým způsobem se zachrání. Je to tak? Ona tomu samého počátku nebyla. To je dobrý příklad právě tomu, co se mně stalo. A to je dobrý příklad taky u těch lidí, co tam byli jako psychicky postižení, co tam poslal ten zprávce. Oni absolutně žijou ve svém světě, oni vůbec, ta relace s tím, co jsou fakta, by ta byla přetržena. No a teď z toho, pokud nemají mají jako opravdu složitou minulost, tak to bude agrese. Ten jeden, co ho tam poslal, všechno zbylo. D. to zdevastoval úplně. Všechny pily hrozby, všechny nástroje hrozby, protože měl strašnou agresivitu v sobě. Ten jeden, ten komunikoval se svou firmou Hongkongu, ten byl nepřítomný úplně, no a ten, který byl opravdu dobrý, ale taky postižený strašně, že mu všechno ztratil najednou, ženu, dítě a tom, no tak. Hmm. Prostě absolutně byl ve svém světě a vůbec přitom tak šikovný člověk hm? a měl dobré vlastnosti, ale absolutně ve svém světě vůbec neměl žádné relace k tomu, co se děje. No to je prostě všechno tím, že my se stotožňujeme hm? s tím, co tam vůbec není. Tak, jak se dostaneme k ty prímní mysli, že děláme, když zametáme, tak děláme podle pravidel. To je výcvik v zemový tradici. Když ražeme zeleninu podle pravidel, držíme misku podle pravidel, pijeme čaj podle pravidel, trháme květiny podle pravidel, střílíme lukem podle pravidel, držíme néč ovládáme meč podle pravidel, hýbeme tělem podle pravidel. No a tím pádem ta mysleně ztrácí tu realitu, která je v pohybu, ale ten pohyb vychází, to je čínská filosofia, z toho, co není omezený. Tak forma je prázdná. No, to je Každá kultura vyjadření věčnosti jiným způsobem. No to je právě tak zajímavé. V Indii je to jiný, v Číně je to jiný, v Leku to bylo jiný. No a v té židovské kultuře to bylo jiné. No, ale jedná se o ty stejný princip, to je kódovaný ve všech tradicích. Že ta věčnost je tady.